Правильна та хибна сторони. Віга вдарила одного з вартових його ж мечем по щолому так сильно, що лезо зламалося, а уламок відлетів геть, підстрибуючи по бруківці. Ось у чому проблема мечів. Ну, ще й у їхніх безглуздих цінах і нескінченному змащуванні та поліруванні. Віга завжди віддавала перевагу чомусь вагомішому. Вона присіла, коли інший вартовий замахнувся на неї. Вітер від його алебарди зірвав її волосся з обличчя. Оце вже дійсно відчувалось вагомим подумала вона і врізала йому в рот ламками руків'я. Його голова безсило відкинулася. Вирвала алебарду з його млявої руки, коли він впав, і кинула її вістряму перед у третього чоловіка. Той устиг виставити щит і збив її в бік, відправивши летіти крізь кущі, але до того моменту віга вже була на ньому. Вдарила раз у бік, потім у другий, залишивши його хитатися, підняла за нагрудник, перевернула до гори дригом і вгатила головою об землю. Можливо, вони це заслужили, а можливо і ні. Але такі питання слід ставити вже після того, як вони мертві, а ще краще взагалі ніколи. Життя складне, а от бій має бути простим. Мить, витрачена на роздуму про правильність чи хибність дій, це мить, коли ти отримаєш списом у груди. Жаль, як завжди казав Олаф, чудова річ після бою, бо вона означає, що ти його пережив. «Ходімо!» – крикнув брат Діас, біжучи вперед крізь стихаючий дощ у бік палацу. Його силует здавався зазубраною тінню на тлі присмерку, вікна світилися, а на самій верхівці й далі горіло синє полум'я святої Наталі. «Він справді веде нас?» – пробурчала Батиста, витираючи кинжал об рукав. «Підставляє шию!» – Віга хрипко пирхнула. «Хто б міг подумати?» – вона схопила спис і, всміхаючись, побігла за ним. Це нагадало їй ті запаморочливі дні до укусу, коли світ здавався яскравим і сповненим можливостей. Як вони бігли по берегу разом зі старою командою, смак моря в роті, запах вітру на обличчі, відчуття держака сокири у руках, як сміялася, занурюючи руки вкрадене срібло, а прохолодні монети ковзали між пальцями, як хохотіла, коли вбивала свиню лише тому, що вона була жива, як усміхалася, встремляючи, нажав того монаха, а він стогнав, повз і стікав кров'ю на розсипане по підлозі борошно, білому в свіжий сніг. Як дивилася, поки вони заганяли верескливих черницю у каплицю і зачиняли двері. Як хмурилася, коли інші кидали свої смолоскипи на солом'яну стріху, як кинула свій, бо так було заведено. Вона спитала Волофа, чи вони це заслужили, і він лише знизав плечима: Якщо ні, то могли б нас зупинити. Як дивилася, коли Гаральд хапав її однією рукою, поки другою намагався втримати свої кишки всередині, стікаючи рожевим слизом на солоний пісок, намагаючись щось сказати, але лише кашляючи кров'ю, кашляючи кров'ю півдороги назад через море, аж поки не перестав кашляти. І вони скинули його за борт, далеко від берега. Найкращого з них – безгадки і пам'яті. Як вона шморгала носом, поки ділили його частку, з повними сліз очима, дивлячись на свою жменю монет і розмірковуючи, чи воно того вартувало. Вона відчула сльози на щоках і подумала, чи колись взагалі були кращі часи, чи тільки мертві друзі і спалені монахині, кишки, нікчемні монети і кров по-білому. Чи завжди все було погано? Чи вона завжди була поганою? «Навіть до укусу?» «З тобою все гаразд?» – запитав Яків, накулюючи поруч і тримаючись за ногу. «Зі мною?» – вона витерла обличчя тильною стороною долоні. «Звичайно!» – вона змусила себе розсміятися. «Просто дощ, так?» Хоча дощ припинився. Перед палацом точився бій. Всюди лежали мертві вартові. Цих вона, здається, не вбивала, хоча, коли бачила трупи, завжди замислювалася – Запах крові підняв Вовка навшпиньки, він знову пустив слину за ребрами, Віга вдарила себе в груди, загнала його назад з киглячого, недвозначно нагадуючи, хто носив наморник. До палацу бігло ще більше вартових, обладунки виблискували у світлі смолоскипів, і треба віддати належне, цим вироткам вони лізли без зупину. «Думаєш, ці дружні?» – пробурмотів брат Діас. «Я б не ставила на це своє життя!» – Віга смикнула головою в бік великого маяка. «Підіймись туди і знайди наших дівчат, Якове! Я подбаюся, щоб тебе тут ніхто не турбував!» Яків відкинувся назад, зціпивши зуби, і подивився вгору на полум'я святої Наталі. «Ці сходинки, можливо, нарешті доконають мене!» «Але буде прикро, якщо я доберись до Алексі, вб'ю її!» Віга знизала плачима. «Я маю на увазі, я вже двічі мало не вбила її!» «Вона має рацію!» Батиста штовхнула Якова ліктям у бік палацу і стала ліворуч від Віги. Я Брат Діас стиснув щелепу, ставши праворуч від Віги. «А я теж прикрию тебе?» Віга засміялася і йому в руку списа, обійняла однією рукою Батисту за плечі, а другою – його. Це нагадало її про ті прекрасні часи до укусу, коли світ був молодий і сповнений пригод. Лише вона та кілька хороших товаришів по веслу протистояли труднощам. І вона притиснула батисту і поцілувала брата Діаса в щоку. Не в сексуальному плані, а по товариському хоча якщо подумати, як його бородала скотала її губи, то, можливо, все ж таки трохи в сексуальному. «Ніколи не нудно, ігеш?» – Віга дивилася, як вартові наближаються, стискаючи кулаки. «Ніколи не нудно!» Алекс кралася як злодійка через власний палац, знеможена від утоми і тремтячи від страху навшпиньки, слідуючи за сонечком, яка то з'являлася, то зникала з поля зору, від одного дверного отвору до іншого, від одного кутка до іншого, від одніх сходів до інших, обираючи обережну стежину донизу. «Куди ми йдемо?» – хрипко запитала Алекс. «На кухню», – прошепотіла сонечко, відійшовши за ріг, щоб зазирнути вниз ще на один проліт сходів. «Попереду багато вартових. Деякі з них постали проти тебе». Вона зробила паузу. «Можливо, більшість. Всі?» Сонечко притисла кінчик язика до маленької щілини між передніми зубами. Алекс глитнула. «Як ми дізнаємося, хто вірний? Невірні намагатимуться тебе вбити». Алекс знову глитнула. Напевно, краще уникати їх усіх. Я теж так думаю». прошепотіла Сонечко. Тут за лаштонками не було ні мармуру, ні позолоти, лише запах старої їжі. Мабуть, це були сходи, якими слуги піднімалися з вином для Алекс, або фруктами, або чистим одягом, або гарячою водою для ванни. Вона тільки тепер зрозуміла, що ніколи не замислювалася над тим, звідки все це бралося. Дивно навіть, якщо ти виріс у нетрях як швидко звикаєш до того, що тебе балують. – А що із іншими? – прошепотіла Алекс. – Вже йдуть. як Яків не здасться, поки витримають його коліна. Власні обдерті коліна Алекс були близькі до того, щоб здатися, а її коліна були приблизно на століття молодше за його. А де Бальтазар зможе нам допомогти?» Вони спустилися зі сходів вниз по тінистому коридору зі стінами із старої голої цегли. З гута прогнилого вікна виднілася чорнопліснява. «Він ще той козел, але розуміється на своїй магії». «Він просто козел», – сказала сонечко. Саме тому він залишився на кораблі». «Він залишився на кораблі?» Пішли Віга і Батиста і брат Діас. «Чудово. Коли перевертень розірве мене на шматки, монах зможе прочитати молитву над цими шматками». Сонечко знизила плечима. «Думаю, це краще, ніж зовсім без молитви». Алекс витріщилася на неї на мить. Потім теж знизила плечима. «Мабуть». З одного боку кухні довгої склопінчастиї зали зі стелею, заплямованою десятиліттями жиру, ледь горів вогонь. На плеті лежав обличчям донизу труб, верхня половина обгоріла, ноги розкинулися по підлозі. Ще один розпластався ніби впав з великої висоти, кишки розлетілися на всі боки. Алекс затулила рота, підповзаючи до сонечка. Чому вони вбили їх усіх? Тому що це дає мені відчуття влади. Клеофа, яка так обережно обстригала нігті Алекс, що та майже не відчувала цього, вийшла через дальні двері з Атенесою позаду, одна сторона її вишиканої сукні була вимазана кров'ю. «Тікай!» – прошепіла сонечко, зникаючи з поля зору. Клеофа промовила слово, і знізвідки з'явився туман, закрутившись спіральною хмарою, у центрі якої причаїлася тінь. «Там!» Атенеса розпанахала повітря долоною, і вибух розірвав туман, вируючи в повітрі шматки. Сонечко застогнало, врізавшись у стіну за шквалом розсипаної їжі, брязкотом столових приборів та розбитого посуду. Алекс зойкнула, осколки різали її плече, жали лищуку. Вона підхопила сонечко, і вони вдвох кинулися у двері. Коли черговий порив вітру, рвонув сукню Алекс. Бочка розбилася об дверну раму і облила їх обох елем. Вони опинилися в коридорі вздовж одного боку, якого стояли полиці з сотнями пляшок вина. Ваше величносте! Зеноніс стояла, посміхаючись, не більше ніж за двадцять кроків від них. Комори лише для слух! Вона підняла руки і навколо них замерехтіло тепло. Алекс вчепилася за одну з полиць з криком щосили смикнула, і та завалилася, гепнувшись об протилежну стіну. Пляшки розлетілися на друзки. Вогонь спалахнув ніщівний стовп полум'я. Алекс тільки но відкрила рот, щоб закричати, як сонечко проштовхнуло її крізь двері, полум'я пронеслося повз повалені полиці і жадібно лизнуло їх, коли вона зачинила двері, перекинувши засув. О Боже! Спина сонечка була у вогні, і Алекс несамовито лупила по ній, намагаючись збити полум'я руками. О Боже. Вона зрозуміла, що розірваний край її сукні теж горить вже вдруге за вечір. І вона зойкнула, коли сонечко ляснула по ньому. Вони верещали, кружляли і ляскали одна одну, поки вогонь не згас. Попіл розлітався навколо них, а вниз Алекс вдарив маслянистий запах гару. «О, Боже!» – виделка застрягла в її плече. Не так глибоко, але точно застрягла. Кров потекла смужками, коли вона зціпила зуби і витягла її обпечені долоні, гули від болю, рука була вкрита кривавими маленькими порізами і подряпаними, пронизана уламками дерева і осколками розбитого посуду, як подушечка для голок. «Тут є прохід!» – задихалося Сонечко. Вони опинились в якійсь оббитій панелями в кімнаті, скрізь табурети, щітки та креми, взуття було складене на стелажах. Десь тут. Вона намацала одну з панелей, вишкіривши зуби. Сонечко. пробурмотіла Алекс. Вона чула служницю коридору, коридорі, як вони зривали полиці, дзенькіт битого скла. Сонечко шкутильгала до наступної панелі, тримаючись за ребра. Сонечко, я знаю. Двері відчинилися, і сонечко кинулося всередину. Алекс продерлася за нею, рвучко зачиняючи двері. Смужка світла ковзнула по закривавленому обличчя сонечка, коли вона відступила в темряву, важко дихаючи. Вони знають про ці тунелі, прошепотіла Алекс. Шш. Сонечко примружила очі, прислухаючись. Тихеньке шкрябання, потім голосніше, ближче кроки. О Боже, прошепотіла Алекс. Вони знають про ці тунелі. Боже, змилуйся над їхніми душами. Брат Діас зробив знак кола над мертвими і над одним, який був ще в процесі захлинаючись власною кров'ю. «Майлість переоцінена!» – Віга зморчила ніс, дивлячись на зламаний держак з писа, а потім кинула його в кущі. «Душі теж як на мене! Нехай Бог все ж змилується над ними!» – сказав брат Діас, коли булькання вартового перетворилося на хрипіння, а потім зовсім припинилося. «І над нами теж!» Ще зовсім недавно, якби його попросили вгадати лиходіїв цієї історії, він би впевнено вказав на перевертня проклятого лицаря та ельфійку. Іноді важко сказати, хто на правильній стороні, а хто на хибній. Він почув відчайдушний крик, обернувся і побачив ладі Віру, яка спускалася сходами палацу з дикими очима і свіжою кров'ю на щуці. Брат Діас підхопив її, коли вона майже впала йому на руки, задихаючись. «Зрада! Служниці! найчорніше з чорних мистецтв! Імператриця Олексія в небезпеці!» «Не хвилюйтеся!» Незважаючи на обставини, що склалися, брат Діас відчув легке задоволення від того, що цього разу не він панікував. «Тепер ви в безпеці!» «Ніхто не в безпеці!» Сівіра вирвалася, схопивши Вігу за зап'ястя. Але ти поранена!» Віга торкнулася закривавленими кінчиками пальців свого закривавленого волосся і засміялася. «Повір, бувало й гірше! «Ну і щодо цього теж», – сказала Батиста, дивлячись на людські рештки, розкидані біля дверей палацу. «Ні, дозволь мені», – Сівіра потягнулася, щоб торкнутися обличчя Віги, але в останню мить вивернула зап'ястя і спритно класнула її по лобі. Запанувала спантеличена тиша. Брат Діас не міг зрозуміти, що сталося, бо Віга стояла до нього спиною, але вираз обличчя Сівіри змінився. Більше не було ні страху, ні тривоги. Вона витерла кров з-під носа так само спокійно і впевнено, як і тоді, коли вони вперше зустрілися з нею в доках. Віга повільно повернулася. В її лоб стромилася голка, на якій був маленький клаптик тканини, а в тканину була вшита одна буква з алфавіту, якого брат Діас не знав. Можна було б сказати, що це руна. Віга заговорила, і леді Сівіра заговорила. Їхні губи рухалися в унісон. «Було б найкраще!» Сказали вони обидві з однаково звуженими очима. «Якби ви склали усю зброю!» Було так дивно чути, як Віга розмовляє вишуканим тоном ладі імперії трої. Так дивно і так моторошно. І яків зупинився на сходах, не знаючи за яку з болючих ніг хапатися першою. І врешті-решт затиснув свій меч під пахвою, щоб можна було вхопитися за обидві, втискаючи один болючий палець у стегно, що судомило, а інший – у бік, що пульсував. Чоловік, якого колись називали молотом ельфів, судом лівонії, жахом альбігонців, відклав зброю, щоб помасажувати ноги. Теж мені герой, прошепотів він крізь стиснуті зуби. Чому це не міг бути Париж із його розлогим палацом, де правителі Франкії спочивали? Там майже не було сходів. Або Бургундією, де кульгавий імператор Давид облаштував свої розкішні покої на першому поверсі, змушуючи слух спати на горі. Але ні. Прогорчав він, урвавшись судомним вдихом від дикого прострільного болю в одному коліні. Це мало бути троя. Найбільш вертикальне місто в усьому світі. Їм навіть не довелося відправляти воїнів, достатньо було сходів, щоб перемогти його. Він підвів погляд на величні сходи, один безжальний мармуровий ворог за іншим. Аж до повороту, де ті роздвоювались і ще раз, і знову сходилися ще вище. Боже, хіба цьому є кінець? Питання, яке він ставив собі вже століття чи більше? Він мав би кинути свій меч у море і залишитися на кораблі з Бальтазаром, або жити в священному місті, тримаючи ноги в теплі воді, жуючи щось м'яке. «Але ні!» – прогарчав він, урвавшись стогоном від жорстокого спазму, що пронизав спину. Він мусив знаходити нові безнадійні битви, щоб їх програвати. Кульгати далі цією кривавою дорогою в нікуди, боротися із самим собою в нескінченній і організуючій спробі спокутувати те, що неможливо спокутувати». На сходах пролунав гуркіт, і він ледь не випустив меча, відштовхнувшись від стіни і тремтливо присівши, намагаючись не дихати шумно. Він почув голоси. Можливо, жіночі. Злісні, безумовно. Він витер під тильною стороною рукава, знову обхопив пальцями руків'я меча. Воно лягло в долоню, як і завжди, як ключ у замку. Він стис болючу щелепу і розправив криві плечі. До нього прийшло сумне усвідомлення, якого він досягав тисячу разів раніше. Без меча в руці він не був собою він продовжив. Один чобіт за іншим. Крок за кроком. Вони були схожі на армію. Разом вони могли здаватися непереможними, але кожен із них був лише людиною. Кожен крок був лише одним кроком. Він залишив їх переможними позаду, як залишив в руїнах безліч ворогів на своєму шляху. І безліч друзів. Сонечко прочинила потаємні двері і зазирнула до особистої каплиці. «Омережно!» – прошепотіла Алекс. Вона мала не найкращий вигляд. Задихана, волосся прилипло до спітнілого обличчя, сукня обгоріла та подерта, права рука посічена скалками і застряглою виделкою закривавлена, притиснута до грудей. Сонечко хотіло б підбадьорити її усмішкою, але вона не вміла цього робити, та й виглядала найкраще, ймовірно. «Я завжди обережна», – сказала вона і затамувала подих, обхопивши обпеченою рукою свій побитий бік. Вона прослизнула крізь дверний отвір і пройшла через кімнату, стіни якої були вкриті маленькими уважними іконками святих. Тут утроє любили ікони. Сонечко не мала нічого проти них самих, але гуртом вони її відштовхували. Нагадували їй натовп у цирку, який насміхається і кидається монетами. Сонце майже сіло за вікнами аж до червоної облямівки над Західним морем, і імператорська опочивальня була сповнена оманливих тіней. Деякі губелени почорніли від вогню, а на мармурі були краплі і бризки, наче хтось перекинув віз м'ясних обрізків. «Що це?» – пробурматіла сонечко. «Це м'ясо? Це мій чоловік!» – прошепотіла Алекс, заглядаючи через її плече. О, «О! Ну, а що ще сказати?» Сонечко мусило вибрати куди ступити, коли перетинала кімнату, щоб не вляпатися в всю кашу, нахиляючи ноги то в один бік, то в інший, піднімаючись навшпиньки. «Це вухо? О, Боже!» Алекс притулила тильну сторону долоні до рота, коли йшла за нею. «О, Боже!» Вона наступила на щось, і боса нога скрипнула на мокрому мармурі. «Бували й брудніші шлюбні ночі», – пробурмотіла сонечко. «Але ця нічогенька». Проходячи повз, Алекс схопила зі стільця весільну туніку Аркадія і застогнала, просунувши закривавлену руку у вишитий рукав. Та була завелика для неї, густо розшита золотими квітами, що яскраво виблизкували навіть у темряві. «Що?» Прошепіла вона, закочуючи довгі рукави. Не дуже то зливається з фонами, еж? прошепотіла сонечко. Якщо тобі однаково, то я хоча б помру одягненою. Двері були прочинені, темний коридор за ними порожній. Куди нам іти? прошепотіла Алекс. До головних сходів спробуємо спуститися там. Хіба вони там не шукатимуть? Іноді люди шукають скрізь, окрім найочевидніших місць. «Сумнівно. Пиздець, як сумнівно. Сонечко озирнулася на Алекс і знизала плечима. Ти можеш залишитися тут зі своїм чоловіком. Алекс ковтнула слину. Тоді й до головних сходів? Хороша ідея. Сонечко підкралася до сходів і зазирнула вниз. Видихнула, покликала Алекс до себе, вхопила її за руку, коли та підійшла ближче, обережно спускаючись сходами. Вона зупинилася, як укопана. Що таке? Прошепотіла Алекс. Внизу скрипнула дошка. О, Боже, прошепотіла Алекс. Потім голоси Її тут не було, одна зі служниць. Сонечко ніколи особливо не довіряло цим дівчатам, але останнім часом вони стали їй зовсім неприємні. Вона, мабуть, на горі. Ми притиснемо її на горі, її та ельфійську сучку. Грубо, пробурмотіла сонечко, хоча це було далеко не найгірше, що вона коли-небудь чула. Вона хитра, проспівали знизу. Але я можу її знайти. Тоді знайди її, голос герцога Михаїла. Сонечка дуже пошкодувала, що не вдарило його сильніше. «Може, сокирою?» «Рано чи пізно у них закінчиться вежа!» «О, може?» – прошепотіла Алекс. Вона відступала в тоніці, яку не можна було не помітити, залишаючи криваві сліди на кожному кроці. Але у сонечка не було ні часу, ні засобів, щоб прибирати за нею. «Назад!» – прошепіла вона. «Вгору!» «Вгору?» – Алекс втупилася в наступний проліт сходів. Останніх, що вели до тронної зали. Або можеш залишатися тут зі своїм чоловіком. Алекс ковтнула слину. Тоді вгору